«Бюджет штату? Чи зброю? Хіба тоді не було зброї? Хіба уряд не завжди організовував людей у територіальну оборону?» «Мабуть, оборонний бюджет був для них заважким тягарем, тож таким чином вдалося зекономити купу грошей і цим зменшити національний борг». «Нагадай, що він сказав?» – прошепотів Майк. «Батько потягнувся по люльку і запалив її тримтячими руками». «Ось ваш прапор, хлопці. Ви добре попрацювали?» Боб закашлявся від їдкого диму люльки. Обличчя президента було червоним. Не від сорому, а від сонця. Спітніле й усміхнене. Він знав, як себе подати. Знав багатьох з нас по імені. Розказав смішний жарт. Очі хлопця розширилися від захвату. «Він приїхав аж сюди, і ти говорив з ним?» «Так», – сказав батько, – «я говорив з ним». Усі щось вигукували і плескали в долоні. Тоді підняли прапор, великий зелений прапор готовності. І ти сказав, і це все, що ви нам привезли? Шматок зеленої тканини? Боб глибоко затягнувся. Тоді я й став протигом, хоча тоді ще цього не зрозумів. Я втямив лише, що нам дали клапоть зеленої тканини і кинули на призволяще. Ми мали бути країною, єдиним народом, 170 мільйонами людей, що працювали разом аби захистити себе. Натомість ми перетворилися на купу окремих розрізнених містечок, маленьких оточених мурами фортів, які сповзають назад у середньовіччя, створюють місцеві армії. «А президент колись повернеться?» – запитав Майк. «Сумніваюся, він... він просто проїжджав повз». «Якщо він повернеться?» – прошепотів Майк, напружено із примарною надією в голосі. Можна я піду подивитися на нього? Можна мені буде на нього глянути?» Боб усівся. Його кістляві передпліччя були голими й білими, а худе сумирне обличчя змарніли від втоми. «Скільки коштує так лята штука, яку ти бачив?» – запитав він хрипко. «Те укриття». Серце майка зупинилося. «Двадцять тисяч доларів». «Сьогодні четверг. Ми з тобою і мамою підемо туди наступної суботи». Боб вибив свою тліючу напівзгаслу люльку. «Я оплачу його частинами. Скоро почнеться купівельний сезон, коли справи в мене зазвичай ідуть добре, бо люди перед Різвом купують дерев'яні меблі на подарунки». Він різко підвівся з дивана. «Домовилися?» Майк не міг вимовити й слова, тож лише кивнув. «Чудово!» – сказав батько з відчайдушною веселістю. «Тепер тобі не доведеться ходити туди й дивитися на нього крізь вікно». Укриття встановила команда жвавих робітників у коричневих куртках з вишитим на спині написом «General Electronics» за додаткові 200 доларів. Задній двір швидко відновили, засипали ґрунт назад і все розрівняли. Чек чемно просунули підхідні двері. Незграбна вантажівка доставки, тепер порожня, потарабанила вулицею геть, і околиця знову затихла. Майк стояв із матір'ю і невеликою групою вражених сусідів на задньому ганку будинку. «Отож», – сказала нарешті місіс Карлайл, – «тепер у вас є власне укриття. Найкраще на сьогодні». «Саме так», – підтвердила Рут Фостер. Вона гостро відчувала присутність людей поруч. Вони давно вже не збиралися такою великою групою. Її сухарлявим тілом прокатилася хвиля похмурого задоволення, майже як від помсти». Це справді важлива подія, сказала вона стримано. А вже ж, погодився містер Даглас, що жив нижче по вулиці. Тепер вам буде куди піти. Він узяв грубу книжку з інструкціями, яку залишили робітники. Пишуть, що тут вистачить місця під запаси на цілий рік. Можна жити внизу 12 місяців, жодного дня не піднімаючись на поверхню. Він захоплено похитав головою. «У мене стара модель, 69-го, в якій можна протриматися лише шість місяців. Гадаю, що треба...» «Нам цього вистачить!» – урвала його дружина, але в її голосі відчувалася заздрість. «Ми можемо спуститися і поглянути на нього, Рут? Ним уже можна користуватися?» Майк придушено зойкнув і судом рушив уперед. Рут співчутливо усміхнулася. «Він має туди першим зайти. Він має побачити його першим». Це ж насправді для нього, розумієте? Славши руки, гурт чоловіків і жінок вичікувально стояв під холодним вересневим вітром і спостерігав, як хлопець підійшов до входу в укриття, зупинившись за кілька кроків від нього. Майк зайшов дуже обережно, боячись навіть до нього торкатися. Прохід, сконструйований для дорослих, був для нього завеликим. Спусковий ліфт шугонув униз, щойно хлопець ступив у нього». З тихим. Ух! Він стрімко падав чорною трубою в головну залу укриття. Ліфт із силою гупнувся на гальмівні армортизатори, і хлопець, заточуючись, вийшов назовні. Ліфт миттюч курнув назад на поверхню, і вузький прохід внутрішнього приміщення запечатався непроникним корком зі сталі й пластику. Світло увімкнулося автоматично. Укриття було голим і порожнім. Припасів ще не занесли. Пахло лаком і машинним масилом. Під ним тихо вібрували генератори. Його присутність активувала з системи очищення і знезараження. На порожніх бетонних стінах раптом зарухалися стрілки датчиків і циферблатів. Хлопчик сів на підлогу в перші коліна в підборіддя. Його обличчя було серйозним, а очі – широко розплющеними. Не було чути жодних звуків, крім гудіння генераторів. Зовнішній світ був цілком від нього відрізаним Майк опинився у маленькому ізольованому космосі, де було все, чого він міг потребувати Чи принаймні скоро буде все – їжа, вода, повітря, розваги Тут нічого не бракувало Він міг потягнутися і взяти, що забажає Він міг би залишитися тут назавжди і нічим не перейматися Цілий і неушкоджений Жодних незадоволених потреб, жодного страху і лише звуки генераторів, що муркотіли під ним. Голі аскетичні стіни зусібіч, теплі і дружні, наче живий контейнер. Раптом він закричав. Це був гучний переможний крик, що відбивався від стіни до стіни. Майка аж оглушило відлунням. Він міцно заплющив очі і стиснув кулаки. Його переповнювала радість. Він знову закричав і дозволив цьому крику, підсиленому стінами, такими близькими і міцними, і надійними, накотитися на нього хвилею від звуків. Діти у школі дізналися про все ще до того, як він прийшов наступного ранку. Коли Майк проходив повз, усі його вітали, усміхалися і штурхали одне одного. «Це правда, що твої старі купили нову модель General Electronics C-72F?» – запитав Ерл Пітерс. «Так і є», – відповів Майк. Його серце переповнювала умеритворенна впевненість, якої він раніше не знав. «Заходьте якось», – з удаваною недбалістю сказав він. «Я вам його покажу». Він пішов далі, свідомий заздрості на їхніх обличчях. «Що ж, Майку», – сказала місіс Камінгс, коли він виходив з класу в кінці дня. «Як справи». Фостер зупинився біля її столу, сором'язливий і сповнений мовчазної гордості. Добре, відповів він. «Твій батько почав платити за нац?» «І ти отримав перепустку до шкільного укриття?» Майк щасливий показав їй маленьку блакитну печатку, закріплену на його зап'ястку. «Батько заплатив місту одразу за все. Сказав, що раз уже вклав стільки грошей, то заплатить за повний пакет». Тепер у вас є все, що й в інших людей. Літня жінка усміхнулася до нього. Я рада за тебе. Тепер ви проги. Хоч такого слова і немає. Тепер ви, як усі. Наступного дня новинні автомати валали про останні події. Стало відомо про нові советські бурові снаряди. Боб Фостер стояв посеред вітальні з новинною плівкою в руках. Його худе обличчя було червоне від лютій розпачу. Прокляття, це змова, кричав він. Ми щойно купили нове сховище, а тепер подивися. Ти тільки подивись. Він кинув плівку дружині. Бачиш, а я казав тобі. Я вже бачила, відрізала Рут. Гадаєш, що весь світ тільки чекав, доки ти визначишся? Та озброєння завжди вдосконалювалася, бо обе. Минулого тижня це була та пробивна луска. цього тижня бурові снаряди. Ти ж не думаєш, що поступ прогресу зупиниться, бо ти нарешті здався і купив укриття? Чоловік з жінкою перезирнулися. Що в біса нам робити? запитав тихо Боб. Рут пішла назад на кухню. Я чула, що незабаром випустять адаптери. Адаптери? Які ще адаптери? Щоб людям не треба було купувати нові укриття. Про це казали в рекламі по відеоекрану. На ринок збираються викинути якісь металеві грати, щойно їх схвалить уряд. Грати встановлюються над поверхнею, як захисний екран, що перехоплює бурові кулі. Заряди вибухають на поверхні, не встигаючи заритися і дістатися до укриття. Скільки це коштуватиме? Ще не казали. Майк сидів згорбившись на дивані і дослухався до розмови. Він почув ці новини ще у школі. Вони саме складали іспит на розпізнавання диких ягід, намагаючись відрізнити їстівні зразки у футлярах від токсичних, коли дзвінок оголосив загальні збори. Директор розповів їм новини про буреві снаряди і прочитав лекцію. Цього разу про невідкладну допомогу у разі зараження новим штампом ТИФу, який нещодавно з'явився. Його батьки досі сварилися. «Нам треба їх купити», – сказала Руд спокійно. Інакше буде байдуже, маємо ми укриття чи ні. Бурові снаряди були спеціально розроблені, щоб проникати крізь поверхню і реагувати на тепло. Щойно росіяни запустять їх у масове виробництво. «Я куплю», – сказав Боб. «Я куплю ці броньовані грати, і що там у них ще є? Я купуватиму все, що вони викидатимуть на ринок. Я ніколи не перестану купувати». «Усе ж не так погано». Ти знаєш, у цієї гри є одна реальна перевага порівняно з торгівлею машинами чи телевізорами. Такі штуки ти просто мусиш купувати. Це не розкіш. Це щось велике і блискуче. Аби вразити сусідів. Щось, без чого можна обійтися. Якщо ми не купуємо, ми вмираємо. Недарма кажуть. Аби щось продати, треба вселити в людину невпевненість і незахищеність, сказавши, що вона погано пахне чи дивно виглядає. Але порівняно з цим, дезодорант чи олія для волосся – дрібнички. Від цього не втечеш. Якщо ти не купиш того, що вони пропонують, тебе вб'ють. Ідеальна комерційна пропозиція. «Купуй або помри!» – новий слоган. Купи блискуче нове укриття від General Electronics і встанови його на задньому дворі. Або тебе вб'ють. «Припини так говорити!» – відрізав Рут. Боб знесилено опустився на стілець. Раз, здаюся, я на все згоден. То ти його купиш? Гадаю, вони з'являться на ринку ще до Різдва. Отак. сказав Боб. Звичайно, вони випустять їх до Різдва. На його обличчі з'явився дивний вираз. Я куплю одну таку штуку на Різдво. Всі куплять. Захисні грати-адаптери від General Electronics стали сенсацією. Майк повільно йшов людною грудневою вулицею крізь сутінки пізнього полудня. Адаптери виблискували у вітрині кожної крамниці. Усіх форм і розмірів, для будь-якого укриття. Дорогі й дешеві. Натовп покупців був радісний і збуджений. Типовий різв'яний натовп, що доброзичливо штовхався. Усі були вдягнені у теплі пальта й навантажені пакунками. У повітрі кружляли сніжинки. Машини обережно повзли вулицями, долаючи затори. Зусибіч виблискували ліхтарі, неонові вивіски і величезні яскраві вітринні крамниць. Майкова оселя, натомість, була темною і тихою. Батьки ще не повернулися. Обоє досі працювали у крамниці. Справи йшли кепсько, тож мати замінила одного з продавців. Майк підніс руку до кодового замка і вхідні двері відчинилися перед ним. Автоматичний котел утримував будинок теплим і комфортним. Хлопчик поклав на стіл підручники і зняв пальто. Він не став затримуватися в будинку, а пішов до задніх дверей і ступив на ганок. Його серце калатало у перечутті. Майк змусив себе зупинитися і повернутися в будинок. «Краще було не поспішати». Він випрацьовував кожну деталь ритуалу. Від першої ж миті, коли побачив низький навіс під дашку укриття проти вечірнього неба, і тепер відтворював ритуал майстерно, не роблячи жодного зайвого руху. Майк повторював і шліфував процедуру, аж доки вона не стала досконалою. Спочатку приголомшливе відчуття присутності, коли горловина укриття сходилася довкола нього, тоді. Запоморочливий вихор повітря впадінні ліфтом аж до самого низу. І розкіш самого укриття. Повернувшись додому, він щополудня одразу ж опускався туди, під поверхню, захований і захищений у сталевій тиші, з першого ж дня. Тепер комори були повні, забиті нескінченими банками їжі, подушками, книжками, відео- та аудіозаписами, плакатами на стінах, яскравими тканинами і фарбами. Навіть вазони з квітами. Укриття було його притулком, де він скручувався в клубовчок, оточений усім, що йому було потрібно. Намагаючись змусити себе затриматися в будинку якнайдовше, він поквапився назад і почав порпатися в аудіозаписах. Він сидітиме у сховищі аж до вечора, слухаючи вітер у вербах. Батьки знали, де його шукати. Він завжди був там. «Дві години безперервного щастя». Один в укритті. А після вечері Майк поспішав туди знову і залишався аж до сну. Іноді, пізно вночі, коли батьки міцно спали, він тихо вставав, прокрадався до входу в укриття й опускався у його тихі глибини, щоб сховатися до ранку. Він знайшов плівку і швидко пройшов через будинок на задній двір. Небо було похмурим і сірим, вкритим плямами огидних чорних хмар. У долині сяяли вогні міста. Двір здавався холодним і ворожим. Майк обережно спустився сходами в сакляк. Попереду зяяла величезна яма. Розкрита паща, порожня й беззуба, дивилася у нічне небо. Там нічого не було. Укриття зникло. Майк стояв так цілу вічність, стискаючи в одній руці плівку, а в другою тримаючись за поручні ганку. Спадала ніч. Мертва діра розчинялася в темряві. Увесь світ поступово занурювався в тишу й бездонність сутінок. З'явилися тьм'яні зірки. У вікнах сусідніх будинків загоралося холодне, слабке світло. Хлопець нічого цього не бачив. Він стояв нерухомо, застигнувши каменем, вдивляючись у величезне провалля на місці, де раніше було укриття. Раптом до нього підійшов батько і став поруч. «Як давно ти тут?» – запитав він сина. «Як довго ти тут стоїш, Майку?» «Відповідай, негайно». З неймовірним зусиллям Майк спромігся ворухнутися. «Ти сьогодні рано?» – пробурмотів він. «Я навмисно пішов з крамниці раніше. Хотів бути тут, коли ти повернешся додому». «Його немає?» «Так». Голос його батька був холодним і байдужим. «Укриття немає». «Вибач, Майко, але я зателефонував до крамниці і сказав їм забрати його назад». «Чому?» «Я не можу за нього платити». «Цього Різдва всі купують, лише кляті грати. Я не можу з ними конкурувати». Він затнувся, а тоді гірко продовжив. «Вони вчинили шляхетно, віддали половину грошей». У його голосі бриніла ядуча іронія. «Я знав, що краще повернути все до Різдва». Тоді вони зможуть його перепродати комусь іще. Майк мовчав. Спробуй зрозуміти, різко продовжив батько. Я мушу всі ресурси, які вдається на скрипти, вкладати у крамницю. Мені потрібно, щоб вона працювала. Треба було б віддати або укриття, або крамницю. І якби я віддав крамницю, то в нас би нічого не лишилося. Боб узяв хлопчика за руку. І тоді нам би все одно довелося віддати укриття. Його худі сильні пальці судомно стиснули хлопчикову долоню. «Ти вже достатньо дорослий, щоб зрозуміти. Ми купимо інше згодом. Можливо, не найбільше і не найдорожче, але неодмінно купимо. Це була помилка, Майку. Я не міг собі його дозволити. Не з цими бісовими адаптерами. Я продовжуватиму платити за нас і твою шкільну перепустку». «Хі раніше». «Зараз йдеться не про мої принципи», – сказав він у відчаї. «Я не міг інакше. Ти розумієш, Майку?» «Я був вимушений це зробити». Майк вирвався від нього. «Куди ти? Повернися!» – гукнув батько і кинувся наздоганяти сина. Але у присмірку заточився і впав, ударившись головою обріг будинку. Перед очима Боба закружляли зірки. Він з болем підвівся. Коли зір повернувся до нього, двір був уже порожній. Його син зник. «Майку!» – закричав Боб. – «Де ти?» Відповіді не було. Завивала завірюха. Повітря було різким і холодним. Залишилися лише вітер і темрява. Біл О'Ніл втомлено поглянув на годинник, що висів на стіні. Було пів на десяту вечора, тож він нарешті міг зачинити двері. Замкнути величезну яскраво освітлену крамницю і піти додому, проштовхуючись крізь натовп перехожих, якими досі були вщерть забиті вулиці. Дякувати богові. видихнув він, притримуючи двері за останнім покупцем, старенькою, навантаженою пакунками й подарунками. Він вставив на місце кодовий засув і опустив жалюзі. Скільки людей сьогодні? Ще ніколи стільки не було. Нарешті ми зачиняємося. Сказав Ел Конерс, що стояв біля каси. Я порахую гроші, а ти обійди крамницю і переконайся, що всі вийшли. Оніл пригладив своє біляве волосся і послабив кроватку. Він із задоволенням закурів і пішов обходити приміщення, перевіряючи вимикачі й гасячі масивні екрани та пристрої ДЕ. Нарешті він підійшов до великого укриття, що стояло в центрі зали. Чоловік піднявся драбиною до входу і зайшов у ліфт. Ліфт зі свистом опустив його вниз, і замить він уже ступав печероподібними нутрищами укриття. У кутку сидів Майк, скрутившись тугим калачиком. Його коліна впиралися в підборіддя, худі руки обхопили щиколотки. Видно було лише скуйовджене каштанове волосся хлопчика. Коли вражений продавець підійшов до нього, Майк навіть не вирухнувся. «Боже!» – вигукнув Оніл. «Та ти ж той самий малий!» Майк мовчав. Він ще міцніше обхопив коліно руками і ще нижче опустив голову. Якого Як дідька ти тут сидиш?» Напасів на нього Оніл, здивований і роззлючений. «Твої старі ж купили укриття!» Сказав він сердито, а тоді раптом пригадав. «Точно, ми ж його забрали!» З ліфта вийшов Ел Конерс. «Ти чого тут застряг? Ходімо звідси й...» Раптом він помітив Майка і заткнувся. «А він що тут робить? Забирай його і ходімо!» «Пішли, мали!» – м'яко сказав О'Ніл. «Час іти додому!» Майк не поворухнувся. Чоловіки перезирнулися. «Думаю, нам доведеться витягати його силоміць», – сказав похмуро Коннерз. Він зняв піджак і кинув його на знезаражувач. «Давай швидше з цим розберемося!» Навіть у двох їм заледве вдалося вивезти Майка. Хлопець відбивався відчайдушно і мовчки. Він дряпався, виривався, кусався, відбивався руками і ногами, доки вони намагалися його схопити. Продавці напівприволочили, напівдонесли його до ліфта. Запхали його туди і тримали достатньо довго, щоб активувався механізм. Оніл поїхав з ним, конерс одразу слідом. Похмуро і спритно вони випроводили хлопця до виходу, викинули назовні і закрили двері на засуви. «Оце так!» – видихнув Конерс, осідаючи під касою. Рука в його сорочки порвався, на щоці була подряпина. Окуляри сповзли, волосся розтріпалося. Чоловік був геть виснаженим. «Може, треба було покликати копів? З цим малим щось не гаразд!» Оніл стояв біля дверей, віддихуючись і вдивляючись у темряву. Він бачив хлопця, що сидів на тротуарі. Малий і досі там, — пробурмотів чоловік. Повз хлопця проштовхувалися люди, зрештою хтось зупинився і спробував допомогти йому підвестися. Хлопець вирвався, а тоді зник у темряві. Перехожий підняв свої пакунки з землі, мить повагався і пішов собі далі. Оніл відвернувся. Бісив малий. Він витер обличчя хусткою, а він таки добряче відбивався. Що з ним трапилося? Він же навіть слова не промовив. Різдво дуже поганий час, щоб вилучати товар, сказав Аніл і тремтячою рукою потягнувся по пальто. Шкода. Хотів би, аби вони могли його залишити. Конер знизав плечима. Нема грошей, то нема іграшки. А чому ми з ними не домовилися про кращі умови? Може, Онілу було важко сказати такий голос. «Може, таким людям варто продавати укриття зі знижкою?» Конерс сердито подивився на нього. «Зі знижкою? Але ж тоді всі її вимагатимуть. І це буде нечесно. Та й скільки ми так протягнемо? Скільки так протримається ДЕ?» «Мабуть, недовго», – похмуро визнав Оніл. «Думай головою», – докірливо засміявся Конерс. «Тобі треба випити. Щось смачного і міцного. Ходімо до дальної комори». Там у мене в шафі стоїть п'ятдесятка віскі, гейг і гейг. Трохи зігрієшся, а тоді вже додому. Тобі таки справді треба випити. Майк понуро брів темною вулицею серед натовпу покупців, що квапилися додому. Він нічого не бачив і навіть не відчував, коли на нього наштовхувалися люди. Ліхтарі, сміх, автомобільні гудки, дзенькіт світлофорних сигналів. Його голова була геть порожньою. Хлопець йшов з проквола, переставляючи ноги. Без жодної думки і почуття. Таворуч, серед усе густіших нічних тіней, й виблискувала неонова вивіска. Величезна, яскрава і кольорова. На землі мир, у людях добра воля. Громадське укриття. Вхід 50 центів. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал поставить свою на лучшее в свете